Ion Luca, partea a doua. Pe la începutul anului 1948, într-o vreme când încă nu-mi găsisem cetate stătătoare, și privegeam cu spinarea doldora de idealuri, am poposit mai îndelung la Bistrița, Olteană, clitoria banului Barbu Craiovescu, unde pe atunci funcționa Așezământul AMD, o mare instituție de umanitarism și cultură, care aduna la un loc un orfelinat, școală primară, un liceu teoretic și un liceu industrial de fete, toate la oaltă însumând aproape o mie de suflete. Mama Olga, directoare de o viață a așezământului, ea însă își fostă învățătoare, un suflet bun ca o azimă și o minte cu înțelepciuni măestrite moștenite prin vița ei mocănească din satul lungul Brașovului, era și o mare iubitoare de teatru. Nu numai iubitoare, dar și pricepută. Ea pregătea în fiecare an cu elevele și copiii câte 3-4 piese, alese cu grijă și reprezentate cu destulă artă în condițiile amatorismului. Când nu afla ce-i trebuie, se apuca să scrie ea însăși piesișoare sau dramatizări, iepura și în varză punguța cu doi bani de pildă sau făcea apel la cei ce puteau să o ajute. Cu cele mai izbutite, făcea și turnee la București să strângă fonduri pentru orfanii din grija ei. Cu vremea, simțind că scena improvizată într-o sală de clasă e mult prea puțin față de ceea ce s-ar putea face, a construit un teatru anume, lângă poarta cetății, cu scenă permanentă și aproape 400 de locuri în sală. Pentru piesele istorice, costumația se alimenta copios din tezaurul lăctitoriei brâncovenești de peste deal, cu brocardă de cingător, paftale, inele și steme autentice, în timp ce un machiaj profesional era asigurat de domnul Constantin Popian, fost actor la Râmnicul Vâlcii, retras la pensie în casa lui din Costești de Alături, care era și posesorul unei bogate colecții de peruci. De la repertoriul pentru copii s-a trecut la unul mult mai elevat și așa se face că noua sală a căpătat faima unui cămin cultural, dacă nu chiar a unui ateneu popular, la ale cărui spectacole se îngrămădeau în adevărate microstagiuni, țărani din satele învecinate, muncitori de la fabrica de cherestea și chiar târgovezi de la Horezu. Era o mișcare artistică în toată regula, pe care o urmăream și eu cu entuziasm și în care nu ezitam să mă implic. În anii aceia, la rugămintea mamei Olga, am scris pentru teatrul din Bistrița câteva piese. Jocul fulgilor în versiune nouă, Prometeu, hoțul de mărgăritare, exerciții ale unui poet care simțea că se exprimă mai adevărat prin eroi lui decât prin sine însuși. Îmi era însă dat să devin acolo mai mult decât autor. Mama Olga abusese un mare succes cu haiducii lui Victor Eftimiu, sondase opiniile spectatorilor, ambițiile ei creșteau. Gustul publicului e format," spunea ea, simt că dorește ceva mai bun, mai înalt, mai rafinat." Mama Olga," i-am zis, vă amintiți de năfra mai iubitei?" Mama Olga, care în ceasurile ei libere, obișnuia să toarcă lână și-a înfipt fusul în caier și i-a ridicat din sprâncene. Știam că văduse spectacolul la București și că-i plăcuse." Asta, dragul meu, e o idee grozavă. Totuși, piesa e mult prea grea pentru ceea ce putem noi. Da, dar personajul principal e Irina, împărăteasa Bizanțului. Și apoi Tarasie, Nichifor, iconoclastul, vreți ceva mai potrivit? E Bizanțul din vremea lui Chesarion Vreb, dar altfel decât l-a văzut Sadoveanu. Știu și eu, a răspuns ea, să mă mai gândesc. Sunt acolo niște scene cam golașe, cu beția și curviile împăratului, cum îl chema Leon. Nu uita că eu joc cu eleve. Mamă, Olgo, orice regizor din lumea asta își permite să facă tăieturi în text. E un fel de a numi al cenzurii. Scurtați piesa acolo unde e nevoie și gata. Și autorul? Pe Luca nu-l mai joacă nimeni acum. Va fi bucuros că e jucat la bistrița. Îl imitați la premieră și îl împăgăm noi. Lasă-mă până mâine să mai citesc o dată piesa. Bine, mama Olgo. Gata, mi-a spus ea a doua zi. O pun, dar nu mă încumez singură. Ne-am înțeles o pregătim amândoi în dublă regie. Ea se va ocupa de interpretare și costume. Mie îmi revenea răspunderea pentru decorul lumini și economia spectacolului. După primele repetiții, mama Olga își freca mâinile de bucurie. Eu nu am nici pe Marioara Azimniceanu, nici pe Agepsina Macri, nici pe Marioara Voiculescu, dar o am pe Lidia Genciu. Cine e Lydia Genciu? O elevă dintre a opta, crește din ea o irină excepțională. Ce talent! Dacă se va hotărâ pentru teatru, fata asta o să ajungă o mare tragediană. Ambiția celor doi regizori era aceea de a realiza nu o reprezentație de amatori, ci pe cât se poate un spectacol profesionist. O sfântă înflăcărare a vârstelor de aur, când nici anima mei Olga, mulți, nici ai mei încă tineri, nu sufereau numărătoare. Timp de câteva săptămâni, o bogată echipă de meșteri improvizat, sub ochiul cuprinzător și degetul exact al noului maestru scenograf, au mânuit și prefăcut tot felul de șipci, placaje, cartoane, pânzeturi, vopsele, filtre de lumină, în timp ce mama Olga, pe măsură ce se apropia de repetiția generală, căra de la cu inventar în regulă și pe răspundere proprie, straie și podoale brâncovenești, cu nimic mai prejos decât acelea ale strălucitului bizanț. Premiera a avut loc pe la începutul lui Martie, în prezența autorului, invitat anume și nu fără asigurări că îi se vor rambursa cheltuielile de drum. Primul incident a fost acela că Luca a pretins un fel de avant-premieră sau, cel puțin, o introducere a spectacolului în cadrul căreia cineva să vorbească despre personalitatea și opera autorului, iar acestuia să-i dea prilejul să răspundă Mama Olga, care știa să fie abrigă în situații delicate, a folosit o întreagă diplomație de limbaj pentru a-l convinge că ceea ce-și putuse se permite, de pildă, Ion Marin Sadoveanu la Naționalul Bucureștean nu-și putea îngădui, fără riscurile confuziei publice, un modest teatru de provincie s-a ferit să spună de amatori care își propune nu să lanseze un autor și așa celebru, ci să reprezinte o piesă. Până la urmă, Luca s-a mulțumit cu un fotoliu în sala tixită de public, în timp ce mama Olga, la Arlechinul Grădină, urmărea desfășurarea jocului și la nevoie sufla un text învățat deja pe de rost, iar eu, la Arlechinul Curte, mângâiam luminile pe cortină. Piesa era pretențioasă și prin aceea că avea scene foarte multe, ca la Shakespeare sau mai nou, în decupajul cinematografic, unele de numai 3-4 repli, ceea ce necesita foarte multe și rapide schimbări de decor. Pentru aceasta adoptasem tactica decor în decor și izbutisem performanța verificată pe cronometru ca între două tablouri cortina să nu stea coborâtă mai mult de două minute, iar între acte maximum șapte, cu excepția pauzei celei mari. Spectacolul se desfășura foarte frumos, trecuse rampa de la primele replici Lydia Genciu, într-adevăr foarte talentată, juca excelent cu convingere și dăruire, spre fericirea crescândă a mamei Olga, care din colțul ei o sorbea din ochi. În spatele scenei mai era și o echipă de zgomote, închipuind vocea norodului, alcătuită din prostuțele de pe la Găini și Purcei, dirijată de Conu Fănică, un ins foarte original, fost avocat bucureștean, pensionar, prieten al așezământului, întâmplat și el pe acolo și pus la treabă. Acesta, cocoțat pe Oscar, primea semnare de la Maria Olga și le transmitea prostuțelor care strigau după caz ura sau huo, dar se împodmoleau leșinată de râs, la clasicul murmur, barbarară, barbarară, aducându-și aminte de părintele Varnava și el în sală, îmbătrânit cu câteva tuleie și un fir de mustață. Coanefănică!" îi strigam și eu din gât În furie, domnule, poporul umfle revolta!" Nu mă mai ține fuștelul, răspundea el palid, din vârful scării. Acum cad! Barbarară, barbarară, nu mă înțeleg cu toantele! Cu sau fără participarea gloatelor bizantine, spectacolul creștea în intensitate. Sala răspundea prin aplauze. Totul mergea mai bine decât ne închipuisem. La un moment dat, între două tablouri, după ce decorul se schimbase și interpreții își ocupaseră locurile, mama Olga a băgat de seamă că pudra de pe tâmplele Lidiei era cam spulberată și că sa, în loc să fie acum mai bătrână cu 10 ani, așa cum cerea textul, îndinerea. A cerut cutia cu făină de ore și a prins a o pudra chiar ea pe eroină, dar încet, cu băgare de seamă, nuanțând argintul pe șuvițe, așa cum credea ea că este mai bine. Trecuseră nu două, ci patru minute. Mama Olgo i-am făcut eu semn de nerăbdare, arătându-i ceasul. Ea însă nu m-a luat în seamă, s calmă și se părea că își pune problema: dacă cerceii Vasilisei, bogații în lanțuri și pietre, se potrivesc cu părul brumat. Mama Olgo au trecut șase minute. Mama Olga se trăsese doi pași înapoi, o măsura cu ochii pe Lydia într-un fel de adorație și nu s-a lăsat până ce nu i-a îndreptat fibula exact în dreptul claviculei și câteva falduri ale tunicii de purpură. Ceasul meu să crape. Mama Olga se ocupa acum de stema Irinei. Mama Olga, ne am mai rădat eu, ce faceți? Se plitisește publicul, scăpăm sala din mână, compromitem spectacolul. Ia s-a oprit o clipă, s-a uitat la mine cu o imensă liniște, blândețe și duioșie. Lasă-mă, fiule, că nu știu dacă ai trăit să mai gătesc o atunci m-au podidit lacrimile și am lăsat-o până ce s-a încredințat, surăzând, că împărăteasa Bizanțului e foarte frumoasă și până ce mi-a făcut semn că pot ridica perdeaua și cred că am scris aceste câteva pagini, numai de dragul și sub emoția încă fragedă, a acelui moment când am înțeles că timpul e real, numai în măsura în care devine eternitate. Într-adevăr, mama Olga n-a mai apucat să gătească o împărăteasă. Lydia Genciu nu s-a făcut actriță, ci inginer, la bistrița s-a Instalat o școală de copii arierați mental, Muntele Arnotă e mâncat de dinamită. Numai Ion Luca nu s-a emoționat de cele ce i-am povestit după aceea. El era furios că publicul bistrițean, deși frenetic în aplauzele finale, ce atestau un succes sigur, nu era de ajuns de educat pentru a ști că la sfârșitul unei premiere se strigă autorul, autorul și că acesta trebuie ovaționat la rampă. E adevărat, nici organizatorii nu se gândiseră să instruiască o anume galerie în acest sens, ceea ce vădea că ei erau încă robi mentalităților burgheze. Peste câteva zile i s-a admis în compensație să apară în fața elevelor adunate, împreună cu profesoarele, într-o sală mai mare și să citească ceva din opera lui. Eu eram destinat să-i fac prezentarea. Mama Olga, lămurită acum asupra temperamentului năstrușnic al dramaturgului, m-a rugat în ajuns să iau pe seama mea alegerea textului. În seara aceea am avut cu Luca o confruntare violentă. El ținea să citească în întregime o piesă în manuscris, al cărei titlu nu-l mai rețin, dar care era un elogiu la adresa maternității. Nu se poate, domnule," i-am zis speriat, tocmai aici." Mă tică losule îmi răspundea. tu nu pricep că în artă nu trebuie să ai prejudecăți? Eu să zicem că nu le am, dar le au femeile astea. Am parcurs împreună textul și am dat peste scena în care se petrecea o naștere adevărat în spatele unei draperii, un dialog între țipetele dintr-o parte și spaimele din alta, nu lipsită de dramatism, dar până la urmă frivolă. Impresie pe care n-am putut-o evita, mult mai târziu și pe alt meridian, în fața unei sculpturi a lui Rodin. Imposibil, maestre, mă opuneam din toate puterile. Asta e dinamită la temelia a așezământului. Ce, vrea ancheta la minister? A a mitropolitului? Luca făcea ochii cât cepele, cu tremura de propria ei convingere. Vezi că ești o la nou? Noutate absolută? Eu sunt singur dramatur care a îndrăznit să aducă chestia în scenă. M-am certat cu el furcă și de abia târziu, după miezul nopții, l-am convins să renunțe și să citească ceva din Icarii de pe Argeș, dar nu ceva la întâmplare, scenele lui Stahi și Ermole, ci câteva fragmente tragice de la finalul piesei. Luca își citea foarte frumos textele, dar numai până la un punct, adică până unde escalada regimul lecturii și începea să joace, să devină actor. Auditoarele l-au urmărit la început cu seriozitate, apoi au început să se amuze pe seama lectorului, care prindea să-și dea ochii peste cap, să cheaune, să miorle, să-și facă gura pungă, ori să o întindă până la urechi, după cum îi trupa pe frământatul Manole, pe sacrificata lui soție sau pe drăcescul Averchie. Efectul tragediei se vedea exact pe dos. În loc să se scalde în lacrimi de emoție, s clocotea înfundat de chiote și nechezuri, sub ochii de profesională severitate ai mamei Olga, care și ea își dusese tulpanul la gură și de abea se ținea de râs. Singurul cutremurat era dramaturgul însuși, ai cărui ochi se umezise rădea binelea, sub aplauzele răsplătitoare ale asistenței. După plecarea lui Luca, mama Olga mi-a spus... Fiule îmi pare bine, bine de tot că am jucat năfra mai iubitei. Piesa de Luca să mai aduci, dar de el să mă cam scutești.